Az előző nap megpróbáltatásai után csak délben keltek útra. Ekkor már nem láttak zsidó holtesteket, mert az esesz másfelé kanyarodott a rabokkal. Alig néhány órát meneteltek, de már így is sokan maradtak vagy feladták. Artur a menetoszlop végén haladt, és gyakran meg kellett állnia, hogy társait tovább haladásra bírja. Annak, aki hátra maradt,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 Étellel kapcsolatos ígéretei nem nagyon teljesültek, most sem igazán hitnek neki senki, amikor a fehér hölgyeket, a vörös kereszt teherautóit emlegette, de ez nem szekte kedvét. Teltek a napok, és már a sziléziai tropaunál, oppavánál jártak, továbbra is a németőrök nyomában, mert úgy gondolták, ők bizonyára tudják a helyes irányt.